Hefriðabréfið Annarkabli Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaugum er við höfum heilt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur einst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýtu ekki flutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vannmetum slíkt hjálpræði? Drottin flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar í vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað, Það er maður að þú minnist hans, eða mannssonur að þú vitir hans? Skamma Skammastund gerðir þú hann englónum læri, þú hefur kringt hann vexend og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Það er maður að þú minnist hans? Eða mann mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englónum lægri. Þú hefur kringt hann vegsend og hefri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið þá sjáum við ekki enna allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jésús, sem skammastund var gerður englónum læri, er kríndur vexend og heiðri vegna döiðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af döiða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum, þann Jésu er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helgu verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vannverðu að kalla þau sýstkinn er hann segir Ég mun gera nafn mitt kunnugt sýstkinnum mínum. Ég mun syngja þér lofum mitt í söpnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og enn fremur, hér er ég og börnin er guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, þill þessa hann með dauða sínum gæti að engu gert hann sem hefur átt dauðans það er að segja djöfulinn og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánæðuroki af ókta við dauðan því er vist er um það að ekki tekur hann að sér englana en hann tekur að sér neyðja abrahams hví var það að hann í öllum greinum átta að verða líkur systkinum sínum Svo að hann yrði miskunnsanur og trúr æðisti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir sindir líðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans veri freystað. Þess vegna er hann færum að hjálpa þeim er verða fyrir freystingu.